Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa ashrh li sadri wa hli iltaqadan min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərinə görə şükr etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, qul nə qədər Allah Taala'nın nemətlərinə şükr edərsə, Allah Subhanahu Taala onu ola nemətlərini daha da artırar və biz həqiqətən də bu gün bu nemətlə görə Allah Subhanahu wa Sənə edirik, şükür edirik və bu neymətin səbəbkarı, yəni bunun səbəbkarı olanlara da dua edir Allah-u onları ev evəhlin əhlini hifs etsin, onları xatıdan, beladan qutarsın və bizim dəəsimizi daha faydalı və daha bərəkətli həmçində eşlik faydanlardan etsin və biz keçən dərsdə demək olar ki, bir-iki məsələ var idi. İbrahim Mureyilin müxtəsər qədər kitabında, onu xətm elədi, bitirdik, və bu gündə müəllif ə, həfizahullah demək ə, bu qədir məsələsində bu işi toplamaqına görə, bu mövzunun yığmağından ə, hasılı nəticələri, yəni xatimədə qeyd edib və bu Bir neçə bunun faydaları var ki, və ən böyük də faydası odur ki, bu dərslərdə iştirak edənlər sonunda bu məlumatları özündə yəni bir başlıqlar kimi yəni, həqq eləyir, hifsə eləyir. Və mən də fikirləşdim ki, inşallah yəni, müəllifin getdiyi, yəni slobda gedək və dərsi bitirəndən sonra bu xatiməni də qeyd edək ki, yəni, hətta beynimizə daha həqq olunsun, daha səmirəli olsun və daha faydalı olsun. Və inşallah bu yündə müəllifin burada e, 19-a qədər yəni, nəticəsi hası olmuş yəni, faydalar var ki, müəllif yəni, onları burada qeyd eləyəcək, yəni bu e, dərsdən nələr əldə etdik, nə fayda qazandıq, nəyi öyrəndik, nəyi hiss etdik və nəticə nədə hasıl oldu, onları müəllif 19 dənə yəni, bölmədi. Və müəllif deməli, bu bölmənin, yəni xatimənin əvvəlində, Allah Subhanahu taalanın nemətlə görə şükür edir, həmçisənə edir və Allah Subhanahu taalanın məs bunu bu dərsi, bu, bu səyini nəticəyə axıra çıxmasına görə Allah Subhanahu həm edir. Allah son nemətinə hədsizlərlə şükürlər edir və biz də daimən, yəni bu şükürləri unutmalı deyilik və müəllif də üslubu da budur ki, müəllif də ilk öncə, yəni bu nemətə şükür edir və sonra isə müəllif yenə yəni, bu dərslərdə əsas mübariz olan, yəni hasil olan ə, nəticələri qeyd elə. Və birinci budur ki El-İmanü bil-qədər rukunun azimun min arkanil iman. La yasihul imanul abd illa bi tahqiqih və o nəzâmı təvhid. Fə men həqqəqəhu kamul təvhidu, o bi naqad təvhidu. Deməli birinci hasil olmuş fayda ondan ibarətdir ki, yəni qədərə iman etmək e imanın rukunlarından ən əzəmətli olan yəni, rukunlarından biridir hansı ki bir qulun təvhidi yəni tamlanmaz hətta bu ə, imana ə, qədər olan imanı özündə təhqiq etməyənə qədər və eyni zamanda kim bunu özündə təhqiq edərsə onun təvhidi kamilləşər və kim bunu yalan saysa onun təvhidi yəni batıl olar və ikinci ə, faydası əlqada vəl qadar beynehuma təlazumun və dıxul ehduhuma fi mana al في بعض المواطن ورودها في النصوص وكلام العلماء وهما كلمتان ان اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى وان افترقتا في الذكر olmuş nəticə odur ki qəzəvə qədər onların arasında ümum və xusus var və Çünki Quranda və sünnədə varid olma yerlərinə görə və həmsində alimlərin nəticələrinə görə onlar iki ayrı-ayrı sözlərdir, ancaq onlar bir yerdə gəlsələr, hər əsinin özü ayrı-ayrı mənası var və onlar ayrı-ayrı gəlsələr, onlar ikisi də yəni bir yəni mənanı yəni daşıyırlar, necə, imanla əhsan kimi, imanla İslam kimi. Necəki İbn Teymər rəhmədədir ki, iman və İslam, əgər bir gəlsələr, iman özünün şərtləri, qaydaları var və İslamın özünün şərtləri, qaydaları var. Əgər ayrı-alığı da İslam gəlsə, o, həm iman dağıldı, həmçində İslam. Və eyni zamanda əgər iman ayrıca gəlirsə, o, həm İslam, həm də iman dağıldı. Üçüncü cü e, olmuş nəticə: Əl-qadər bil-qada aləssəhi min əqval uləmə və huval min əhlil 3-cü hasil olmuş nəticə odur ki, qədər e, Qadadan, qazadan, yəni qabağdır, yəni alimlərin səhirəyine görə əvvəlcə qədər gəlir, sonra isə əl-qada gəlir. Həmsində bunu ilm əhlindən mühaqqəqlər də bu nəticəyə gəlmişlər. Dördüncü, təzaffərat ədillətü minəl-kitəvə sünnə alə itibət-il qədər və alə dəlikə linəqədəl-icma'l-səhəbə və ahlul həllü vəl-əqd minəl vəl-xələf. Demək, e, dördüncü halsoz nəticə odur ki, yəni qədərin e, ispatına Quran və sünnədən e, kifayət qədər yəni dəlillər var və eyni zamanda əhl-i sünnənin e, və sahabələrin və sələfin, bu ümmətin sələflərinin yəni bu barədə də icması var ki, e, həm keçmiş sələflər, həm də müasir sələflər e, bu barədə yəni icmaları var ki, yəni kitab və sünnə, Ə, ə, qədərin ə, ispatına kifayət qədər dəlillər əks etdirib. 5-ci Lil iman bil qədər arba maratib, la yas'u bil qədər illa bi tahqiqihə. Deməli 5-ci hasil olmuş nəticə odur ki, yəni qədərin yəni 4 mərtəbəsi var və qulun ə, imanı ə, bunları təhqiq etməyə qədər, yəni qədərə iman, yəni səhi, yəni sağlamas. 1-ci Elmullah subhanahu bil əşya qabla kawnihə E, i̇kinci, kitəbət hu ləhə, üçüncü, məşiyyət hu ləhə, dördüncü, e, xalq hu ləhə. Deməli, dedik mərtəbəli mərtəbədir. Birinci, Allah s.ə.q. E, bu əşyaların xalq olmaşan qabaq, onlar haqında elm olması, ikinci, Allah s.ə.q. onu yazması, dördüncü, Allah s.ə.q. onun baş verməsini istəməsi və dördüncü isə onun xəlqi yəni o istədiyini, yazdığını, bildiyini xalq etməsi. Və qədələt alə zəlikəl ədillət minəl kitab və sünnə və qeyd etdiyimiz kimi kitab və sünnə artıq buna kifayət qədər özündə dələlət əks etdirir. 6-cı. Ahlus sunne ittifiqun alal iman bil qadar wa annahu ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa annahu khaliq kulli shay'in min a'falil ibad wa ghayriha wa ittifiqun alal isbat amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa annahu lahu hujjatun li ahadin fi tark ma'mur wa la fi al mahzur wa hum muttafiqun olmuş netice ondan ibarettir Itfak, e, qədərin e, iman etmə ittifak ediblər Və onlar ittifaq etmişlər ki e, Hər bir şey Allah SWT istədiyi ilə olur Allah SWT istəməsə bir şey baş verməz Və Allah SWT hər bir şeyin xalqidir Və öz qullarının və qullarından da Başqa qulların əməllərini Və hər bir şeyin xalqi Allah SWT Və həmçində onlar ittifak ediblər Allah Allahın SWT əmrinə və qadağanına Və eyni zamanda onun e, asilərə vəd verdiyi ə, əzaba və eyni zamanda ə, salih, Allahın əmrinə ehtiyad edən qullara vəd etdiyi cənnətə və qulun Allahusmanın əmrinini tərk etməyində heç bir ə, hüccəti yoxdur və eyni zamanda E, qulun Allah s.ə.q. asililərini etməkdir, ona heç bir hüccəti yoxdur və onlar ittifak edib ilə ki, Allah s.ə.q. həkimdir, hikmətlidir və hakimlərin hakimidir və Allah s.ə.q. rəhimlərin ən rəhimlisidir. 7-ci Əhlu dalal əlxayiduna fil qadar inqasam ilə thələti, thələti firak və yetinci hasıl, hasıl olmuş nəticə ondan ibarətdir ki, deməli ə, dalalət əhli hansı ki bu qədər məsələsində üç sələ böyük firqələrə bölünmüşlər. Birincisi məcusiyyə və hum əllədinə kədəbu bi qadar illə və əmənu bi əmrihi və nəhi birinci məcusilər firqəsidir ki, onlar Allahusallan qədərini yalan saymışlar və ancaq Allahusallan əmrinə və isə iman gətirmişlər ikinci müşrikiyə hum və hum ellədinə əqərru bil qədər və ənkaru əl əmr və ikinci müşriklər firqəsidir ki Onlar deməli qədəri e, isbat etmişlər, iqrar etmişlər, ancaq Allah Subhanahu və nəhyinin isə inkar etmişlər. 3-cü firqə İblisiyyə və hum alladīna bil-amrīn lākinnahum jāʿalū hādhā mutaʿāriðan mutanāqiðan və taʿnū fī ḥikmatir-rabbi 3-cü məzsəb firqə İblisilərin firqəsidir ki, hansı ki onlar e, Allah Subhanahu qədərinə və əmrinə və nəhinə iqrar etmişlər, ancaq onlar bu iki əmri əlbəbünə zidd e, və əks qələmə vermişlər və eyni zamanda Allah Subhanahu taalanın e, və adilliyinə tən etmişlər, hikmətinə, e, Rəbbin hikmətinə və adilliyinə tən etmişlər. 8-ci hasil olmuş nəticə: əfəlül ibad in qas tanqasmu qismeyn: ittirariyya kəhərəkətəl murtəc vəl uruqən nabita vəl ihtiariyya misl əmələl birr 8-ci hasıl olmuş nəticə, deməli, qulların əməlləri iki qismə bölünür. Birinci iddiaları əməllər, hansı ki, özündən asılı olmayan əməllər, necə ki, soyuqda titriyən kimi Və tərin çıxması kimi əməllər və ikincicə ixtiyarı əməllər, yəni özün ixtiyarı olduğu əməllər, yəni asili və pis əməlləri etdiyi kimi. 9-cu hası olmuş nəticə, ixtaləfən nəsü fil əfəlil ixtiyarəri ələl ərbati əqval, deməli, 9-cu hası olmuş nəticə ondan ibarətdir ki, insanlar... Kulun ixtiyarı feillərində 4 rəyə ayrılmışlar. Birinci el-qaulul avval, qaulul qadariyyə və bihə qalet el inna el-abd qadirun fi'li nəfsi və lehu məşiyə el-kamilə vəl-qurratu tamma vəl-ibad xaliqūn vəl-ibad xaliqūn birinci söz rəy Deməli, qədəriyyələrin rəyi sözü də hansı ki bu, bu həmçində müətəzilələr də bunlara müttəfiqdilər. Onlar demişləri ki, qul öz e, öz şəxsi feilini etməyə qadirdir. O onun öz feilində tam kamil istəyə malikdir və özün də kamil qudratı var öz feilinin üzərində və qullar öz e, əməllərini, öz feillərini xalq edirlər və Allah Subhanahu tərəfindən xəlq olunmayıb. Yəni qulun feilləri Allah Subhanahu tərəfindən xalq olunmayıb. القول الثاني قول الجبريه وبه قالت الجهميه قالوا ان العبد لا قدره له على عمله ولا اراده ولا اختيار له فيه والعباد مجبرون على افعالهم وافعالهم انما تنسب و افعالهم انما تنسب اليهم على سبيل المجاز ikinci raye cebriyelerin rayıydı ve eyni zamanda bunlara muttefik olanlar cehmiyelerdi hansı ki onlar etiqad edirlər ki Qul e, öz əməlində qüdrəti yoxdur və onun iradəsi, ixtiyarı yoxdur və qullar öz əməllərində etmək məcburdurlar. Sanki e, onların feyilləri onlara e, məcəz baxımından e, tə, nisbət olunur. Yəni, özlərin ixtiyar sahibindən deyil, məcəz baxımından qulların feyilləri özlərinə nisbət olunur. Üçüncü rəyq e, Qolu Əthəlid. قول العشائر ومن فوقهم قالوا ان فعل الاباد مخلوقه لله عز وجل وهي معكون خالق لله فهي كسب للعبد وله عليها قدره غير مؤثرة. Əşarilərin və onlara muvafiq olanların rəyidir ki, onlar deyirlər ki, qulların əməlləri, feyilləri Allah tərəfindən xəlq olunub və o xəlq olunmağına baxmayaraq, qul özündə o əməllər etməkdə özü müqtəsibdir və e, eyni zamanda onun öz əməllərinin üzərində qüdrəti var, ancaq onların qüdrətləri təsir edən deyil. Dördüncü rəy, qol-ü ərrabi, qol-ü sünnə, və həyə əl -haq, Qaalu inna, -ib inna ibada failuna fa haqiqatan vallahu khaligu afalihim valli abduhu vallmu'min valkafir vallbir vallfacir vallmusalli vassayim vallilibadi qudratun ala amalihim vallahu fiyyə iradatun vallahu khaliguhum vallahu qudratihim və iradadihim vallahu khaligu Məli, dördüncü rəy əhlüsündən rəyidir və bu da haqdır ki, qullar öz feyillərini etməkdə həqiqətən edirlər və Allah Əsman onların feyillərini, əməllərini xəlq edib və qullar mümin və kafir, asi və salih insanlardır. Yəni, iman gətirən də kafir olan da, yaxşı əməliyədən, pis əməliyədən də qul özüdür və o namaz qılan oruçdan özüdür və qulun öz əməllərində qüdrəti var və öz əməlində qüdrəti və ixtiyarı var, anca onun qüdrəti və ixtiyarı Allah subhanova tərəfindən xəlq olunub. 10-cu, əl-xidəyətü vəl-idləl minallahi ta'alə yehdi mən yeşəyə fadlən və yudullü mən yeşəyə ədlən və alə zəlik etdəfəqət əl-rusul və s onun <mün> Allah. 10-cu e, halsı olucu nəticə ondan ibarətdir ki, e, və e, hidayət və azdırmaq Allah subhanə və talədəndir. Allah subhanə kimi istəsə, onu düz yola yönəldər öz fəziləti ilə və öz istədiyi ilə və e, e, eyni zamanda Allah kimi istəyəsə, onu da azdırar öz adilliyinə və bu, bu baxımdan da e, elçilərin, Rəyləri bu barədə müttəfiqdirlər və eyni zamanda səmadan nazolmuş kitablar da bu barədə açıq aşağı göstəriblər. 11-ci il-il hidayəti ərbağ məratib. 11-ci hasıq olmuş nəticə ondan ibarətdir ki, hidayətin 4 mərtəbəsi var. Əl-mərtəbətə l-ulə, əl-hidayətə l-amma və həyə hidayətə kuli nəfsin ilə, mə ilə məsalih mə və o məyqumuha və hədi mərtəbədə əməl məratib deməli birinci mərtəbə umumi hidayətdir hansı ki bu hidayət hər bir məxluqat öz məsləhətinə, yaşayışına qalmasından ötürü ona yönəlmişliyi yəni, hidayətdir hansı ki bu da um, əsasən yəni mərtəbələrdən ən ümumi yəni olan mərtəbəsidir المرتبه الثانيه hidayət الارشاد والبيان للمكلفين وهذه المرتبه الاخص من المرتبه السابقه وقد اثبتت الله اثبت الله هذه الهدايه لرسوله لرسوله في قوله وانك لا تحط الى الصراط المستقيم الثانيه هدايه وبيان olan mükəlləf olan insanlara irşəd və bəyan yönətmək hidayətidir ki, və bu da mərtəbə, birinci mərtəbə baxanda xüsusi hidayətdir. Hansı ki, bu hidayəti Allah Subhantı Allah öz kitabında, öz elçilərinə Peyğəmbə Səhsəmə bunu nisbət etmişdir. Hansı ki, Allah talab olur ki, həqiqətən də sən sırat müstəqimə hidayət edənsən, hidayət verənsən. Üçüncü mərtəbə. المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلحام وهذه المرتبة أخص من المرتبة السابقة وهذه المرتبة هي التي نفها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لتحدي من أحببت Üçüncü mərtəbə tofiq və ilham hidayətidir ki, hansı ki bu hidayət özündən əvvəlki hidayətdən daha xüsusidir və bu mərtəbəni, hidayətin bu növünü Allah spontal öz elçisi Muhamməd sallallahu aleyhi və sələmlə nəf etmişdir və Allah tala böyrük ki, sən istədiyi düz yola yönəldən deilsən 4 mərtəbə el-mərtəbətur rabiə el-hidayətu iləl-cənnə vən-nār yawməl-qiyamə hidayətul-möminīn iləl-cənnə və hidayətul-kāfirīn ilən-nār 4-cü mərtəbə deməli cənnət və cəhənnəmə qiyamət günü və cəhənnəmə hidayət növüdür ki və bu gündə də Allah subhəna və təala möminləri cənnətə kafirləri isə cəhənnəmə hidayət edəcək 12-ci hasil olmuş nəticə: Xalifə fil məsələtül hidayə və idlal, kullun min qadariyyə və el-cibriyə, fənkərə el-qadariyyə el-hidayətə taufiq və zəamə enna Allah ləm yuzil el-mudıllina min ibādih, və zəamə el-cibriyə enna Allah akrah əd və cabərahum min ghayri fi'lin minhum və lā Deməli, 12-ci hasıl olmuş nəticə ondan ibarətdir ki, hidayət və zalalətdə iki firqə müxalif çıxmışlar. Bunlar qədəriyyələ və cibriyyələrdir. Və qədəriyyələr tofiq hidayətini inkar etmişlər və onlar iddia edirlər ki, Allah Subhanahu taala öz, e, öz qullarını azdırmır və e, Cibrilərsə inkar edil e, isbat edirlər ki, iddia edirlər ki, Allah Subhanahu taala zəlalətə düşənləri bu zəlalət etməkdə ikrah edir. Yəni onlar öz ixtiyarları ilə deyil, məcburi halda, öz feilləri olmadan belə ixtiyarı olmadığı halda Allah Subhanahu bunları zəlalətə düşməyə ikrah edib. 13-cü hasil olmuş nəticə Tanqəsümül iradətül iradətullah ilal qismeyn 13-cü hasil olmuş nəticə deməli Allah sənin iradəsi iki qismə bölünür iradətün kəvniyyəl qədariyə və hiye el məşiyətü şamilə lil cəmi bimə yuridullahu an yəfələhu bi nəfsihi və Iı, qismi, deməli, qovni qədəri iradədir ki, o da Allah subhantallarının şamil istəyi ilə bağlıdır. Hər bir hadisənin baş verməsində Allah subhantallarının şamil istəyi ilə bağlıdır və elə zamanda o da Allah subhantallarının istəyi ilədir. Yəni, Allah subhantallarının nə istəyirsə, o da baş verir və bu da istəyir, bu iradənin, yəni qovni iradənin baş verməsi ləbuddur. Qovni iradənin baş verməsi ləbuddur. İkinci Ə iradənin növü isə iradatu diniyyatu'n şər'iyye bil əmr və əlləzi Allah min ibadət fe'ləhu şər'an və heyyə qeyr müstəlzimətun lil qov illa izə təalləqat bil iradətəl qoniyye ikinci iradə ki və od Allah subhana bağlı olan yəni qullarından şəriətlə istədiyi bağlı olan iradədir və o da o, o istəyin iradənin yəni dini şəri iradənin Baş verməsi isə ləbud deyil. yalnız və yalnız əgər o, qovni e, iradədən asılı olarsa, onun ilə üst-üstə düşərsə, onda onun baş verməsi ləbuddur. Və qəddəllət əl-ədillətu əl-əl-hətiynin iradətiyni və itibətəhumə cəmiyyən uvaqidət əhl-i sünnə. Artıq e, kifayət qədər Quran və sünnədən bunların ispatından dəlillər var və eyni zamanda bunun ikisi də əhl-i sünnənin e, ittifak olunmuş, yəni əqidəsidir. 14-cü hasıl olmuş nəticə qad təkiddən muhəaten iliradətən və qad təfriqan və qad tujud ehdahu ma dun al-aher və lidalik arba usvar qad tamma beyanuhum al-tamthil fi thana ya hadhih al Və 14-cü hası olmuş nəticə ondan ibarətdir ki, deməli, bu iki iradə hərdən birləşir və hərdən isə ayrılırlar və hərdən onlardan biri olur, obisi isə olmur. Və bunun da 4 dənə surəsi var, hansı ki, biz e, öz bu bəhsdə bu e, barədə e, kifayət qədər, yəni geniş e, qeyd etdik. 15 ci hası olmuş nəticə. Beynəl iradətəyinəl furuqun tüməyyüz ehdəhumu ənil uxra və minhədiyil furuq deməli, 15-ci hası olmuş nəticə, deməli, bu iki iradənin arasında kifayət qədər fərq var, hansı ki, onlar aşağıdakilardır. Birinci, ənəl iradətələl qovniyyə qad yuhibbüha Allahu və yardaha və qad lə yuhibbüha və lə yardaha. Vəl iradətü şəriyyə ləbudən yuhibbəhə yuhibb və yardaha. Birinci fərq ondan ibarətdir ki, iradəni Allah subhəna və təala ondan hərdən istəyə bilər, sevədə bilər və ondan razı bilər və hərdən Allah bu kəvni iradəni sevməyə bilər və ondan razı qalmaya bilər. Amma şəri iradə isə ləbuddic Allah subhunun sefsin və razı qalsın. İkinci, el iradətul kəvniyyə məqsudətun liğeyriha kəxalq el iblis və sər şurur لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والطوبة والاستخوار وغير ذلك والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها كداعة المطي وهي مرادة لذاتها اكتنى فرق لن يبارد لك Qovni iradə e, başqasından ötürü məqsəd, məqsədlidir. Yəni, e, necə ki, iblisin və başqa şər işlərin, e, şər əməllərin xərqi kimi. Yəni, Allahusfana bunu özü-özündə e, özü istəməyib, e, o özü-özündə qəst olmayıb, o sadəcə başqasına görə yəni, qəst olub. Yəni, onun səbəbi ilə, yəni o şeytanın, iblisin, başqa-başqa başqa şərlərin səbəbi insanın özündə e, nəfsən mücahədə əmələ gəlir və tövbə və istəyirə çıxvar, yəni yaranır. Yəni, onlara, o asilərə, o fitnələrə, o asli ilərə, o şərlərə, insan ə, onların səbəbi ilə, insan ə, nəfsi ilə mücahədə elir, o asillərə qarşı mücahədə edir və nəticədə tövbə hasıl olur və Allah sonu istixfar edir. Ancaq ə, şəri iradə isə öz-özündə məqsədlidir, öz-özündə qəst olunur, necə ki itaat edənin itaati kimi və bu da özü özündə yəni istənilir, yəni ibadət, namaz özü özlüyündə Allah məqsədlidir məqsədlidir. 3-cü fərq el-iradə-tül-kəvniyə ləbuddən mövcudluğu və şər'iyə lazım mövcudluğu fəqət təqə və bil-iradə-tül-kəvniyə 3 cü fərq kəvni iradənin e, baş verməsi ləbuddur anca şər'i iradənin baş verməsi ləbuddə deyil və yalnız və yalnız əgər o e, deməli kəvni iradə ilə üst-üstə düşərsə ondan aslı olarsa onda onun baş verməsi ləbud olur. Dördüncü fərq, əl-iradətül qovniyyə lə təsəzümül əmrə illə ən təəlləqə bil iradətül şəriyyə və l-iradətül şəriyyə təsəzümül əmr. Deməli, dördüncü fərq ondan ibarətdir ki, e, qovni iradə e, əmr e, e, lazım etmir, yalnız və yalnız o şəri iradə ilə üst üstə düşürsə ondan aslı olarsa onda kəvni iradə əmr tələb edər. Val şərhə iradə isə o ə, əmri ilizəm edir. O yəni Allah sürmadan birbaşa əmrini ilizəm edir. 16-cı halis olmuş nəticə: Xalifə fi taqsimi al-iradə təlikədariyə və al 16-cı hasıl olmuş nəticə, deməli, bu iradədə Allah Əsmılan iradəsinin təqsimatında iki dənə filqə müxalif çıxmışlar, qədəriyilər və cibriyilər. Fəl qədəriyyətu əzbətu ələl iradətə şəriyyə və ənkərul iradətəl qovniyyə. Birinci qədəriyyəl filqəsi, onlar şəri iradəni ispat etmişlər, ancaq qovni iradəni isə inkar etmişlər. İkinci filqə Cibrililərin filqəsidir ki, əsbatul iradətül kəvniyə və inkərul iradətə şərriyyə. İçində Cəbəliyyə filqəsi isə onlar onların əksi olaraq kəvni e, iradəni ispat etmişlər və şəri iradəni is inkar etmişlər. 17-ci hasil olmuş nəticə Allahü Azza ve Celle la ihliku şerra muhdın bel kullu ma ihliku fi fe fi hikmetun ve huve bi'tibariha hayrun ve kad yakunu fi şerrun li ba'dın nas ve huve şerrun juz'iyen idafi ve amma şerrul kulli'l mutlak ferrabu'l menzehun anhu ve haza ma'na kulu'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve'şşerru leysa ilek 17. hasilimiz netice ondan ibaret ki Allah subhanahu ve hər bir xalq etdiyinin özündə yəni hikmət var. Sanki e, və o bir etibarla, yəni xeyrdir. Və hərdən Allah Subhanahu xalq etdikləri bəzi insanlara görə şər ola bilər. O isə o şər cüzi idafi, yəni şər salət ancaq xal xalis mütləq şər isə Allah Subhanahu taala o zül şər xalq etməkdən uca və paşdır Və bu da peyğəmbər (s.a.v.) dediyi, peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəm dediyi mənanın özündə əks etdirir ki, və şər sənə deyil. 18-ci hası olmuş nəticə, Lə yəcüzül ixticəc bil qadar aləl-zunu vəl-məasi və innəmə yüxdəcü bihi aləl-əqdar vəl-məsayib. 18-ci hası olmuş nəticə, onunla ibarətdə ki, qədərlə asılıydə və günahlarda ixticəc etmək olmaz, yəni onu hüccət gətirmək olmaz. Yalnız və yalnız qədərdə e, insanın başına gələn qədərlər və müsibətlərdə ehticəc, yəni onu hüccət etmək olar, yəni onu dəlil, e, ona dəlil kimi söhkənmək olar. Yəni, e, qədərin, bir, doğru dilinə deyək, yəni bir şey edib qədərin boyununa atmaq o halda olar ki, e, asililərdə, günahlarda deyil, məhz insanın başına gələn müsibətlərdə və qədərlərdə. 19-cu halsı olmuş nəticə. əl cəvab limən sələ həl-il insanı musayirin av-muxayirin. Terima kasih XIX. hası olmuş nəticə ondan ibarətdir ki, əgər sual verilər insan e, seçimi var, yoxsa seçimi yoxdur, bu sual müqavimdə demək lazımdır ki, yəqunu bil-udulü ənil-əl-əl-fad -əl -əl, əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl mənat dəşəyən sözlərdən çəkinmək lazımdır. O cür sözlər ki, hansı ki o sözlər yəni şəriyyətdə varid olmuşdur. Yəni, bu, bu cür deməkdənsə ki, insan seçimi var, yəni, yoxsa ki, insan məcburdur, yoxsa insan ona ə, yaradılmışın üzərində məcburu halda əməl edir deməkdənsə, demək lazımdır ki, yəni bu sualı müqabilinə demək lazımdır ki, həqiqətən də qulun özün iradəsi və istəyi var, öz feilini etməkdə iradəsi və istəyi var, lakin onun istəyi və iradəsi baş vermə Hətta Allah subhanahu ta'ala istəməyənə qədər və hədə və Allah ta'alə ələm və bu da e, e, sonudur və düzünü bilən Allah subhanahu wa ta'alədir. Və bununla da müəllifin öz kitabında hasıl olmuş nətizələri əks etdiyi, yəni xatiməsi yəni yetir və biz Allah subhanahu ta'alaya bu kitabı bizə keçməyi, axıra kimi tədris etməyi bizə nəsib etdiyinə görə Allah subhanahu wa ta'ala şükür həmsənə edirik və Sadəcə bir neçə ə, nöqtələr var, daha bir neçə məsələ var ki, onu qeyd etmək istərdim ki, yəni, bu kitabı həqiqətən də çox məsul etdiyi şeydi və ə, yəni, mənim üçün obri təhsilərdən yəni, bunu keçmək yəni, çox ağır idi. Sadəcə ə, ehtiyac olduğuna görə və bu cür məsələlər bugün ə, qardaşların, İslamın, əyyalmasına, yəni çox insanların İslam'a gəlməsinin, yəni nəticəsində hasil olmuş, yəni ehtiyac idi ki bu, yəni o cür qədərdən suallar çox-çox verilir və mən bu kitabı, yəni tədris edəndə əsas qavamda hədəf o idi ki, ilk növbədə e, müəllifin sözlərini ərəb dilində oxuyub, yəni, onu tərcümə eləmək və sadəcə mən bəzi hallarda o qoyduğum, yəni şərtə xilaf çıxdım, o da hallarda ki, e, həmin o sözlərin Ə, ərəb dilində oxudum, çalışdım, oxudum, an onları tərcümə eləməyə mənaları uyğun gəlməmə gəlməyindən ehtiyat edib həmin cümlələri çalışdım ki ə, Bizim başa düşdüyümüz, yəni səviyyədə çatdırım və bu da bir neçə, yəni məsələlərdə olub, yəni çox vaxt isə, yəni müəllifin qoyduğu mənhecdən çıxmadım. Yəni müəllif orada nəyə qeyd etsə, çalışdım onu çatdırım və eyni zamanda hansı məsələlər ki, qaranlıq qaldı və o başa düşülməyən məsələlər idi, o məsələlərə əlavə misallar, əlavə açıqlamalar, yəni gətirdim ki, daha yeniş, daha aydın, yəni başa düşülsün və yenə də Allah Subhanahu taalanın bu nemətə görə şükür edirik. Həyətən də tamamlanmaz, ə, salih əməllər tamamlanmaz hətta Allah subhanətə alanın neyməti hissəyə olmayana qədər. Biz də Allah subhanətlə bu neyməti bizə bəxş etdiyinə görə həmsən edirik. Və Allah Subhanahu bizə elimli, e, faydalı elm istəyirik. Və Allah səm bizi eşidib, yəni əməl edənlərdən isin bizə təkcə elm deyil, həmçinin elm ilə yanaşı bizə əməli nəsib etsin. Allah səm bizi yəni elimli olub əməhsiz olanlardan elə, elə etməsin. Allah səm bizi bildiyini əməl edənlərdən eləsin və bizim e, qəlbimizə Allah qorxusunu nəsib eləsin və düzün Allah bilir. Və salallu Muhammədə və alə Muhamməd.